מזמור ע"ו למנצח בנגינות, מזמור לאסף שיר. נודע ביהודה אלוהים, בישראל גדול שמו, ויהי בשלם סוכו ומעונתו וציון. שמה שיבר רישפקשת, מגן וחרב ומלחמה סלע. נאור אתה אדיר, מהררי תערף. אשתוללו אבירי לב, נמו שנתם, ולא מצאו כל אנשי חיל ידיהם. מגערתך, אלוהי יעקב, נרדם ורכב וסוס. עטה נורא עטה, ומי יעמוד לפניך מאז אפיך. משמיים השמעת דין, ארץ יראה ושקעת. וקום למשפט אלוהים להושיע כל עם וארץ סלע. כי חמת אדם תודקה, שארית חמות תחגור. נדרו ושלמו לאדוני אלוהיכם כל סביביו, יובילו שי למורה. יבצור רוח נגידים נורה למלכי ארץ.